פרק כ"א ויעמוד שטן על ישראל, ויסט את דוד למנות את ישראל. ויאמר דוד אל יואב ואל שרי העם, לכו ספרו את ישראל, מבאר שבע ועד דן, והביאו אלי, ואדעה את מספרם. ויאמר יואב, יוסף אדוני על עמו, כהם מאה פעמים. הלא, אדוני המלך, כולם לאדוני לעבדים, למה יבקש זאת אדוני? למה יהיה לאשמה לישראל? ודבר המלך חזק על יואב, ויצא יואב, ויתהלך בכל ישראל, ויבוא ירושלים. ויתן יואב את מספר מפקד העם אל דוד. ויהי כל ישראל אלף אלפים ומאה אלף איש שולף חרב, ויהודה ארבע מאות ושבעים אלף איש שולף חרב, ולוי ובנימין לא פקד בתוכם, כי נתעב דבר המלך את יואב. וירא בעיני האלוהים על הדבר הזה, ויח את ישראל. ויאמר דוד אל האלוהים, חטאתי מאוד אשר עשיתי את הדבר הזה, ועתה האברנה את עוון עבדך. כי נסכלתי מאוד. וידבר אדוני אל גד, חוזה דוד, לאמור, לך ודיברת אל דוד לאמור. כה אמר אדוני, שלוש, אני נוטה עליך, בחררך אחת מהנה, ואעשה לך. ויבוא גד אל דוד, ויאמר לו, כה אמר אדוני, קבל לך, אם שלוש שנים רעב, ואם שלושה חודשים נספה מפני צריך, וחרב אויביך למסגת? ואם שלושת ימים, חרב אדוני ודבר בארץ, ומלאך אדוני משחית בכל גבול ישראל. ועתה ראה מה אשיב את שולחי דבר. ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד. אפרע נא ויד אדוני, כי רבים רחמיו מאוד, וביד אדם אל אפול. ויתן אדוני דבר בישראל, ויפול מישראל שבעים אלף איש. וישלח האלוהים מלאך לירושלים להשחיתה, וכהשחית ראה אדוני ויינחם על הרעה. ויאמר למלאך המשחית, רב, עתה הרף ידיך, ומלאך אדוני עומד עם גורן אורנן היבוסי. וישא דוד את עיניו, וירא את מלאך אדוני עומד בין הארץ ובין השמים, וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים. ויפול דוד והזקנים מכוסים בשקים על פניהם. ויאמר דוד אל האלוהים, הלא אני אמרתי למנות בעם, ואני הוא אשר חטאתי והרע הרעותי, ואלה הצאן, מי עשו? אדוני אלוהי, תהינה ידך בי ובבית אבי, ובעמך לא למגיפה. ומלאך אדוני אמר אל גד לאמור לדוד, כי יעלה דוד להקים מזבח לאדוני בגורן אורנן היבוסי. ויעל דוד בדבר גד, אשר דיבר בשם אדוני. וישוב אורנן, וירא את המלאך, וארבעת בניו עמו מתחבאים. ואורנן דש חיתים. ויבוא דוד עד אורנן, ויבט אורנן, וירא את דוד, ויצא מן הגורן, וישתחו לדוד אפיים ארצה. ויאמר דוד אל אורנן, תנאלי מקום הגורן, ואבנה בו מזבח לאדוני, בכסף מלא תנאו לי, ותעצר המגיפה מעל העם. ויאמר אורנן אל דוד, קח לך, ויעש אדוני המלך, הטוב בעיניו, ראה, נתתי הבקר לעולות, והמוריגים לעצים, והחיתים למנחה, הכל נתתי. ויאמר המלך דוד לאורנן, לא, כי קנו אקנה בכסף מלא, כי לא אשא אשר לך על אדוני, והעלות עולה חינם. וייתן דוד לאורנן במקום שקלי זהב, משקל שש מאות. ויבן שם דוד מזבח לאדוני, ויעל עולות ושלמים, ויקרא אל אדוני, ויענהו באש מן השמים, על מזבח העולה. ויאמר אדוני למלאך, וישב חרבו אל נדנה. בעת ההיא, בראות דוד, כי ענה הוא אדוני, בגורן אורנן היבוסי, ויזבח שם. ומשכן אדוני, אשר עשה משה במדבר, ומזבח העולה, בעת ההיא, בבמה בגבעון. ולא יכול דוד ללכת לפניו, לדרוש אלוהים, כי נבעט מפני חרב מלאך אדוני.